Ràdio Pal -pal -pal -pal -pal -pal -pal -pal pala 107.8 FM. 1913-2013, 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de la dièresi sobre la U. En català, la dièresi, que només es pot escriure a sobre de la I o de la U, de vegades és fàcil de recordar, d'altres no tant. La dièresí fàcil de recordar és la que fa aquests sons: coe, cui, oue, En paraules com ara: aigues, pinguí, qüestió o acuífer, en què la dièresí s'escriu sobre la u. Si no s'hi posés la dièresí, aquestes síllabes es pronunciarien: ke, ki, Recordeu però que els sons Quà, quo, i guà, guò no han de dur mai d'hèresi, ja que la U sempre s'hi pronuncia, com ara a quatre, quarantena, cuota, cuocient, aigua o paraigot. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.